Anatomia unui brand Asemenea unui organism viu, brandul are la bază o serie de elemente care îl fac viu în mintea clienților săi. Pentru o mai bună înțelegere a anatomiei brandului, urmărește și imaginea grafică din carte de la pagina 38. În primul rând avem mintea, adică strategia, cea care îi oferă coerență, apoi avem urechile, ochii și nasul, cărora în lumea branding-ului le corespund reputația managementului, viziunea și analiza. Urmează zâmbetul. Acesta spune multe despre încrederea pe care brandul le oferă clienților săi. Picioarele sunt cele care îi țin pe oamenii împământați, la fel cum poziționarea este cea care consolidează brandul, în timp ce hainele, adică felul în care acesta este prezentat publicului larg, îi oferă o anumită imagine. Mâinile se referă la elementul creativ dintr-un brand. Iar brațele indică zona de influență. Vocea este despre felul în care brandul comunică, și nu în cele din urmă pălăria și accesoriile ne indică felul în care brandul se adaptează la realitatea actuală. 1. Strategie. Brandul tău are nevoie de un plan, nu orice fel de plan, ci unul strategic. Brandurile care recunosc tendințele pieței și reacționează la răspunsul consumatorilor sunt cele care avansează. Brandul tău trebuie să evolueze gradual și strategic în timp. Reputația managementului Nu e foarte dificil să construiești o reputație, dar este mult mai dificil să o păstrezi. Ascultarea activă la locul potrivit este esențială pentru a înțelege ce cred oamenii despre brandul tău, adică ce se spune despre tine atunci când nu ești prezent. 3. Viziune Trebuie să știi întotdeauna încotro să întreaptă brandul tău. O viziune strategică și realistă te păstrează pe traiectorie pe măsură ce avansezi. 4. Analiză. Adulme ca acțiunile concurenței și află cine sunt nou veniți pe piață. Fi tot timpul la curent cu informațiile pentru a putea rămâne în joc. 5. Încredere. Un zâmbet fals se detectează de departe. Transparența demonstrează lumii că ești sincer și de încredere. 6. Poziționare. Unde se află brandul tău? Este un loc în care nu se mai află nimeni? Găsirea locului unic în piață reprezintă baza fundamentală a brandului tău. 7. Actualitate Ești un brand sau un amestec fără esență? Publicarea unui conținut proaspăt și relevant te face să fii de actualitate pentru public. 8. Comunicare un brand puternic transmite un mesaj constant prin exprimarea sa unică. Vocea ta trebuie să fie congruentă cu esența, valorile, poziționarea și personalitatea brandului. 9. Zona de influență. Cât de departe ajunge brandul tău? Ajută să-ți construiești o prezență credibilă atât în offline, cât și în online, fie în toate locurile în care caută clienții tăi. 10. Creativitate. Creativitatea poate duce la un brand remarcabil care să se evidențieze în mulțime și să uimească oamenii. Un brand inovativ are un avantaj competitiv. 11. Imagine E clar că brandul tău trebuie să arate bine, indiferent că poartă un costum armani sau o cămașă comună. Trebuie să arate profesional, să fie constant și să facă o impresie excelentă oamenilor.